zánik je tribo, toho může Jestliže meditující, jak už jsem se změnil, pomoci kompetentního učitele hlouběji poznává tuto, tento nepokoj ve světě, nepokoj v sobě, jako, jakožto přirozenost světa, přirozenost všech jevů ve světě. Požitím tohoto nepokoje této nestálosti. Te zdůraznuje Joginským požitím co je přímým poznáním, ne logickým poznáním, ale přímým poznáním. Faktor zanikání jakožto přirozenosti ve světě se stává čím dál jasnější. Takže poznání ve smyslu zanikání je brána k hlubšímu, k hlubšímu prožití vhledu, k hlubšímu prožití moudrosti vhledu. Moudrost hledu, která pozoruje vznikání všech jevů, je nezralá moudrost. Tato nezralá moudrost začíná zrát, jestliže jev zanikání se stává čím dál jasnější. Tak jasný, že nakonec pro meditujícího, kterém moudrost hledu dozrála, Dozrává, dospívá, věn vzniku odchází do pozadí a věn zanikání se stává jednoznačný, dominující za. V, v tomto procesu dozrávání meditace v hledu pak Mysl se stretává s hlubšími překážkami poznání v hledu. A jestliže za předpokladu, že je kompetentní učitel, jestliže v tomto stavu my my Meditace v ledu dozrává, většina meditujících jsme malé zkušenosti jako určitá většina meditujících, Když právě začíná meditace v ledu dozrávat, najednou si vzpomenul, že mají různé důležité věci na práci, protože málo, nás dozrává K tomu poznání, že opravdu je nutné sám sebe rozbít, aby jsme se mohli dát plně dohromady. Tento proces rozbití sebe, samého rozbití našich představy o světě, je spojen s tolika a stojí za překážkami, že většina z nás si vždycky najdne jiné, něco jiného práci, než... a nechce pokračovat v tomto procesu rozbíjení, který právě v těch době, když prekážky jsou ty nejhorší, kdy začíná to rozbíjení, zanikání být jasné. Právě když začínají vzrávat, tak obrátí cestu znovu nechtějí konfrontovat své vlastní, hmm. nechtějí rozbíjet své vlastní představy o světě. Toto je většině z nás, po většinu z nás, rozbít představ, vlastní představy o sobě a o světě je spojené s mnohými, mnohými prekážkami, které málo z nás je ochotná Prekona, ale jestliže meditující se rozhodne překonat tyto překážky, je ustát v, těchto, v této meditaci, stabilizovat se v této meditaci. dochází z hlediska o vysvětlení meditace ve celé tradici je to trochu jinak, dochází k nejvyššímu poznání hledu se hlediska hledu se světským objektem. To znamená rovnoměrnosti myslí ke všem světským objektům, jestliže pozná dohloubky pravdu zanikání. Jestliže není spokojen s tímto stavem moudrosti, který už není vůbec špatný, Člověk, který ho dosáhl, by neměl mít pak mnoho už zbytečných potíží, potíží se světským životem. Ale jestliže chceme jít ještě hlouběji, tak čas neměží. To musím nějak zkrátit. Jestliže Není spokojen s tímto stavem a chce jít to k poznání toho, co je nad vším světským, pak musí přesto, že došel k tomuto poznání, to je utišení musí jít dál a tlačit sám sebe do neklidu. Což je spojené téže s mnohými nepříjemnostmi, to mnohé z nás, ne všechny. A když se přes stavku utěšení stále tlačí do neklidu, Stav poznání je výsudy, krásný, krásně priorný. Vysvětlím dříve, námorníci, když pluli daleko po neměli kompas. Když ztratili cestu na moři, tak. A orientovali se podle věcí, ale když je zatažené nebe, hm? co můžu dělat? Žádná orientace. No tak chytří námorníci si na palubě pěstovali takzvané samuda káka. Co se dá? Samuda je moře je vrána, mořské vrany, hm? které krmily. Je, nechali je v klecích a brali je sebou. Když byli daleko na moři, tak už je mohli pustit. A když je pustili, tak brána stále to se točila kolem lodi. Tak jsem ji pozorovali. Když, našla, když neviděla žádnou pevninu dále, tak se vrátila zpět, protože měla hlad. Tak se námorníci jí dali zase něco v smětku. odpočinout si a zase ji pustili a točila se, točila se stále, konec toho protože nikam daleko nemohla, tak se stále vracela zpátky. No a zase ji vyhodil pryč. Až nakonec po to, to tomto dlouhém točení najednou, v rána spatrý pevninu, krá, krá, krá. Prýmou čarou směrem k pevnině. Tak námorníkům je jasné, tímto směrem je pevním. Stejným způsobem, když se meditující tímto způsobem tlačí do neklidu a krouží, krouží kolem světských a stále svět. a poznání, poznáním z jako objekty zanikání. Tak po tlačení se do neklidu přichází velká odměna, že nachází objekt plného klidu, který je nad procesem vznikání a zanikání jeho mysl pak přímo se obrátí k tomuto objektu. Přestože toto poznání objektu osvobození, které je nad vznikání a zanikání, trvá krátký okamžik, jeden okamžik změní plně naší existenci. Pak, jestliže člověk pozná tento objekt, není možný, aby věřil, existenci svojí a druhých jako něco pevného, existenci tohoto světa jako něco pevného a proto se zbaví lpění na všech neexistujících objektech jako já, ty, on, ona. Pak už zbývá jen lpění na různých symbolech objektu, které když když se tohoto tolpění dalším tlačením se do neklidu na jedné straně a prodlevání v klidu samaty na druhé straně a spojování do, dohromady, když se eh, po poznání, jaký je rozdíl mezi tzv. Ariem moudrým mužem, který poznal objekt oslovození a tím, běžným člověkem, který nepozná objekt osvobození a věry v exist svoji exist vlastní existenci jako něco pevného, něco skutečného. Jaký je rozdíl mezi nimi po tomto poznání, jestliže člověk pozná, ať je to krátko objekt osvobození, který je nad vznikání a zanikání, jestliže tento objekt pozná, kdykoliv je. Přestože toto poznání, jak jsem se zmínil, trvá tak krátce, Ten bylo, tento objekt nad vznikání a zanikání pozná. Kdykoliv je schopen se tento objekt provloubit, obzvláště, jestliže studoval meditaci, uklidnění, samaty, tak toto pohloubení o to hlubší. Kdykoliv, stejně tak, jako není možné, aby jsme zapomněli svoji vlastní matku, tvár své vlastní matky, nebo důležitý objekt, své vlastní svého vlastního dítěte, stejně tak, ten, který tento objekt pozná, si ho nosí v sobě a kdykoliv chce, se mu věří, předmí jakýkoliv, potřebuje, se může prohloubit tento objekt. Toto je rozdíl mezi mužem Moudrým, takzvaním Aria, mužem znešeným, který poznal pravdu světa, poznal pravdu milování a člověkem, který věří v pevnost světa a v pevnost své vlastní existence. Jak už jsem řekl, dalším tlačením se do neklidu pak člověk se zbavuje veškerého lpění. A jestliže se zbaví veškerého lpění, dokončí pahána pariňa. Pahána pariňa znamená poznání ve smyslu opouštění dle učení Budhova toto tělo nepatří nám, aby jsme se mohli osvobodit od toho. To tělo musíme opustit. Tento cit nepatří nám, aby jsme se zbavili všech nesnází, které nám city přináší. Musíme city opustit. Toto označování předmětu, tato konceptualizace nepatří nám. Aby jsme se mohli všech nepříjemností, která s tím je spojená, zbavit, musíme to opustit. Toto organizování vůle nepatří nám. Jestliže se chceme osvobodit, musíme ji opustit. A toto vědomí také nepatří nám, jestliže se chceme plně osvobodit od všech nepříjemností, s čím je naše vědomí spojeno, musíme ho opustit. Tím, že opustíme vše, získáme vše a tím, že získáme vše, zůstáváme ve stavu pokoje navždy. Který tedy stav pokoje, který nemůže nikdy přerušit. Tento stav pokoje který mě může být reučený, je cíl a náplň budu ho Tak Tak myslím, že čas se naplňuje. Co je nejpodstatnější, jsem rekla, co jsem rekl, co jsem nerekl, což je daleko víc, než to co jsem rekl, ale doufám, že jsem aspoň vás inspiroval k tomu, že se dále to organizmu zajímat a jestli, že pohroubení vašeho zájmu, moje tři přednášky, k tomu byly užitečné, je to důvod pro nejvelké radosti. Tak nakonec kde, ukončíme večer, jako uvěknem, predáním zásluh podle pro Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantam namoditwa chiramrakantu lokasasanam Akasatta Aka deva naga mahidika punyantam chiramrakantu desana Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantam či rakantu, tu mamparanu, sabiti o vivačantu, mate bhavat tu antara yo sukhi ti bhay bhavatu sabamangalam, Rakantu sabadevata sabha bhaven sabathamana bhaven sabasangana bhaven sadha suti bhavantu te de devu vasatuka hè sasampati tuja to pavatdu raja